обдирати нас, накладати на нас податі непосильні, роботу на панщині та рабську донину. І немає ніякого другого засобу проти цієї неправди та знущань, як тільки зломити панів нашою силою і всіх винищить. Ставайте всі разом і добудемо собі свободу зараз або ніколи. І коли доля нас покине, то залишимо одні трупи панам. І сам я клянусь, що не буду жаліти ні сили, ні життя, готовий на все, щоб здобути загальну свободу і спокій від панів. Наприкінці травня військо Кривоноса появилося перед Немировим. Максим Кривоніс послав Яника Грибовського, Степана Буланова і Олексу Непиводу. Невивідани. Хлопці переодягнулися в польських драгонів, під'їхали до в'їзної брами. Яник постукав руків'ям шаблі у віконце. Жовнір, що визирнув із сторожівні, невдоволено пробурчав. — Вежте ці тут усякі вояки, не добереш, де свій, де чужий. Так і жди, живе, відаче, якогось у місто впустиш. — Що ти билибенеш там, хлопче? — закричав Янек. — містер Завістовський, рукодайний шляхтичі освітлості пана Ярема Вишневецького не звик стовбичити перед брамою. — Відчиняй, хлопе, і то швидше, коли не хочеш буцигарні скуштувати. Перед комендантом фортеці прибулі виструмчились і завмерли, а Янек відкарбував. Його світлість пан Ярема хоче знати, як пан Кашталян підготував замок до оборони, чи вжив усіх належних заходів, щоб не допустити хлопського бунту в місті і проникнення лазутчиків ворога. — Думаю, вже його світлості пану Яремі, — схилив голову комендант, — добре відомо, «Же в моєму розпорядженні тільки двадцять гармат і тисяча чоловік війська, серед якого шляхта лише дві сотні чоловік. Коли про це відомо його світлості пану Єремі, то навіщо ж панові Каштеляну розголошувати військову таємницю кожному, хто назветься княжим слугою Комендант почервонів як рак. «Але ж я... Я тільки хочу сказати, що з таким військом важко тримати під наглядом кілька тисяч хлопів, які тільки ждуть нагоди злучитися з рабусями і кинутись на нас ззаду. А звідки ж я певен, що в місто не проникли і самі рабусі? Щодня до міста прибувають сотні шляхтичів, орендарів, лихварів, ксьондзів. Всі шукають захисту, порятунку від хлопської ребелії. — Гаразд, — нетерпляче перебив Яник, — якої помочі просить пан Каштелян у його освітлості? — Коли б хоч п'ять-шість сотень жовнірів та десяток других возів продовольства і пороху не тоді могли б протриматись якийсь час. — Не обіцяємо, пане Каштеляне, — відказав Янек, — але ваше прохання перекажемо його світлості. Сподіваємось, вже йому не важко буде задовольнити вас. — Вельми буду вдячний, панове, — зрадів комендант. Він провів хлопців добрами і запевнив. — Перекажіть його світлості, що ми своїх сил не пожаліємо, щоб захистити замок від хлопів. Же ми не давали і не даємо їм ніякого попуску. От і зараз. Чуєте? Хлопці прислухалися. З кордегардії долинув різкий крик, потім глухий стогін. — Що це? — поцікавився Яник. Жаби запобігти можливому рокошу, гордо мовив комендант, я кинув до бацигарні Старіших ремісничих цехів та їх прибічників. Вже берешті не кортіло бунтуватися, Назвелів очмагати спочатку ремісників, А потім і їх старшин. Екзекуція почалася, мій пане. — От такий час? — почеронів Яник. — Та ви ж, пане Каштиляне, Не запобігаєте рокошу, а прискорюйте його. «Ви ж самі кажете, що в місті повно рабусів, що хлопи з ними заодно?» «Так коли вони дізнаються, що ви мучите їхніх ватажків, вони ж рознесуть вас на шматки!» «Я... я не думав над цим, пане родмістре. Я вважав, що на жену страху. «Коли ви хочете врятувати місто і лишитися живим...» Звільніть їх негайно. Сьогодні ж попросіть вибачення. Але, але, пане Ротмістре, як же я можу? Мені ж незручно. Якщо пан Каштелян не заперечує, я можу допомогти. Показуйте, де ваші затримані. У просторому підземеллі, з мокрими запліснявілими стінами, на брудній соломяній потерці. Сиділи зарослі по самі вуха старішини цехів і найзаповзятливіші ремісники. Видно ті, що завжди були більмом на оці у шляхти орендарів та корчмарів. Жоден з них не встав, не підвів навіть голови. Яникове вітання лишилося без відповіді. — Панове, майстрові! — вдався хлопець до в'язнів. Кілька днів ми докопувались, як сталося, так що добре знання в місті і шановані всіма майстри потрапили до в'язниці. З помічі пана Каштеляна нам пощастило дізнатися.